Багато хто відчуває покликання до священства, хоч насправді вони просто чують внутрішній голос, що підказує. Це робота в приміщенні, не треба тягати нічого важкого. Чи може ти хочеш землю, як твій батько? Тоді як Брута не просто вірив. Він справді вірив. Такі речі зазвичай бентежать, коли стаються в богобоязливій родині. Але в брути не було нікого, крім бабусі, яка також вірила. Її віра була споріднена вірі заліза в метал. Таких жінок у пасти жахаються всі священники, адже вона знала всі церковні співи та проповіді. В Омніянській церкві жінок ледве терпіли, дозволяючи їм з'являтися в храмі лише за умови дотримання абсолютної тиші і перебування у відведеному їм місці за кафедрою, закутаними з ніг до голови, щоб вигляд цієї половини людської раси не спонукав членів пастви чоловічого роду чути голоси, схожі на ті, що терзали брата Нумрода і вдень, і вночі. Проблема полягала в тому, що бабуся Брути була наділена такими індивідуальними якостями, що пронизувало з легкістю агмуасного свердла як свинцевий лист, так і найпалкішу побожність. якби вона народилась чоловіком, омніонізм отримав би свого восьмого пророка швидше, ніж очікувалося. Ну а так вона з шаленою ретельністю і ефективністю практикувала прибирання у храмі, полірування статуй і побиття каменями запідозрених у розпустці перелюбельниць. Отож, бо Брута виростав у атмосфері впевненого і безсумнінного знання про великого господа Ома. Брута виростав із знанням того, що всевидяче око Ома невідривно стежить за ним, особливо в таких приватних місцях, як убиральня, і що демони атакували його біч, а єдиним порятунком від них була сила його віри і вага бабусиного ціпка, що його вона тримала за дверима в тих рідкісних випадках, коли не використовувала за потребою. Він міг перепевісти з пам'яті будь-який вірш з усіх семи книг-пророків і кожнісіньку заповідь. Знав усі закони і пісні. Особливо закони. Омніянці були богобоязливими людьми. І їм було чого боятися. Було доволі незвично, що Келія Ворбіса, який був звичайним діаконом, містилося у верхній частині цитаделі. Він сам цього не просив. Йому взагалі рідко доводилось будь-що просити. Доля сама прокладає шлях своїм обранцям. Його також відвідували деякі наймогутніші особи в церковній ієрархії. Тут, звісно, не йдеться про трьох протиїреїв або ж про самого ценобіарха. Вони не були настільки важливими. Просто опинилися на самій верхівці. Люди, які по-справжньому керують організаціями, перебувають зазвичай кількома рівнями нижче, де, ще можливо, бодай щось залагодить. Людям подобалося вважати себе друзями Ворбіса, насамперед завдяки згаданому вже інтуїтивному розумінню, яке делікатно їм підказувало, чому не варто ставати його ворогом. Двоє таких осіб сиділи якраз у нього. Це був генерал Іам Фрііт, який, попри всі припущення офіційних джерел, командував більшою частиною божественного легіону, і єпископ Друна, секретар Конгресу Іамів. Дехто може вважати, що ця посада не наділяє людину особливою владою. Але щоб переконатися у протилежному, достатньо, бодай раз, побувати у ролі секретаря, що веде протокол зборів напівглухих старців. Насправді, нікого з них там не було. Ніхто не розмовляв із Ворбісом. Це була саме така зустріч. Багато хто дорозмовляв із Ворбісом і робив усе від них залежне, щоб уникати таких зустрічей. Деякі абати з віддалених монастирів, яких нещодавно викликали до цитаделі, таємно блукали майже тиждень якимись непрохідними дорогами лише для того, щоб у жодному разі не долучитися до темних постатей у Ворбісовій келії. Протягом останніх кількох місяців у Ворбіса побувало не більше відвідувачів, ніж у людини в залізній масці у його в'язничній камері. Отже, вони з ним не розмовляли. Але якби вони там були і якби вели якусь розмову, вона б звучала десь отак. «А тепер», – сказав Ворбіс, – «питання про Ефебію». Єпископ Друна знизав плечима. Або знизав би, якби там був. Але його не було, тож він не міг би. «Кажуть, що без наслідків. Жодної загрози». Вони вдвох дивилися на Ворбіса, який ніколи не ні підносив голос. «Було дуже важко збагнути» про що Ворбіс думає, нерідко навіть після того, як він сам усе сказав. «Справді, ми так вважаємо?» – перепитав він. «Жодної загрози? Після всього, що вони заподіяли бідолашному братові Мурдаку і плюгавили Ома, цього не можна так залишити. Які будуть пропозиції?» «Припинити бої!» – сказав Фрід. «Вони б'ються, як скажені! Ні!» «У нас і так вже було забагато втрат!» «У них сильні боги!» – зранив Дудруна. «У них кращі луки і стріли!» – додав Фрид. «Немає господа Крімома!» – відрізав Ворбіс. «Ефепці поклоняються не богам, а джинам і демонам, якщо це взагалі можна назвати поклонінням. Ви бачили оце?» Він підсунув їм сувій. «Що це?» – боязко спитав Фрид. «Побрехенькі! Не існуюча історія, що ніколи не існувала. Щось, щось таке...» Форбс завагався, намагаючись пригадати давно невживане слово. «Ніби казочки, які розповідають малесеньким дітям. Слова, які мають промовляти люди. Тобто... «Ага, п'єса!» – здогадався Фриїд. Ворбіс пронизав його своїм поглядом. «Тобі відомі такі речі?» «Я... Коли я подорожав якось у Хапонії?» – почав затинатися Фриїд. Він явно намагався опанувати себе. Адже він командував в бою сотнею тисяч воїнів і явно не заслуговував такого поводження. Але він виявив, що не наважується глянути вічі Ворбісові. «Вони танцюють танці!» – пробормотів він з проквола. На свої свята жінки мають дзвіночки на своїх і співають пісні про початки світу, коли боги. він затих. Огидне видовище, буркнув він, а тоді хрустнув суглобами пальців, що з ним траплялося щоразу від збентеження. Тут їхні боги, повідомив Ворбіс. Люди в масках. Можете в таке повірити? У них є бог вина, старий пиятюра. І хто ще каже, що Ефебія не несе жодної загрози. А ось це... Він кинув на стіл ще один, більший сувій. Це набагато гірше. Адже хоч вони і помилково поклоняються фальшивим богам, їхня помилка полягає у виборі богів, а не в самому поклонінні. Тоді як тут... Друна обережно придивився до сувою. Думаю, що є інші копії, навіть у цитаделі... Сказав Ворбіс Цією володів Сашо Здається це ти, Фріте Порадив мені взяти його на службу Він завжди мене вражав Своїм розумом, квітливістю Пояснив генерал Але виявився невірним здронив Ворбіс І тепер отримує своє Позасузі Шкода тільки, що його не вдалося Примусити розкрити імена Своїх поплічників-єретиків Фрейт ледве стримався, щоб не зітхнути з полегшенням. Він перетнувся поглядом із Ворбісом. Тишу порушив Друна. «Де челоні анмобілі?» – прочитав він у голос. «Черепаха рухається! Що це означає? Довідавшись про це, ти піддаєш свою душу ризику потрапити на тисячу років до пекла!» – відповів Ворбіс. Він не відводив очей від Фриїта, який прикипів поглядом до стіни. «Гадаю, що можна ризикнути, якщо робити це обережно!» – припустив Друна. Ворбі знизав плечима. «Автор стверджує, що світ мандрує крізь безодню на спинах чотирьох величезних слонів!» – пояснив він. У Друни відвисла щелепа. «На спинах?» Перепитав він. Так тут стверджується, Повторив Ворбіс, пильно розглядаючи Фреїта. А на чому вони стоять? Автор доводить, що вони стоять На панцирі гігантської черепахи, Сказав Ворбіс. Друна нервово вишкірився. А на чому вона стоїть? Запитав він. – Не бачу сенсу розмірковані, на чому вона стоїть, – відрізав Ворбіс, – оскільки її не існує. – Звісно, а вже ж! – похапцем пробурмотів Друна. – Це так, з пустової цікавості. – Вона здебільшого пуста, – мовив Ворбіс, – спонукає розум до зайвих розмірковувань. А чоловік, який це написав, до речі, вільно собі гуляє зараз у Ефебі. Друна подивився на Сувій. Він тут пише, що відправився на кораблі до якогось острова з краю, зазирнув за той край і... Брехня! – спокійно заперечив Ворбіс. Та навіть якщо ні, це зрештою не має значення. Істина всередині, а не назовні. У словах великого господа Ома, повіданих його обраними пророками, в оману ввести нас можуть наші очі, але не наш господь. Але... Ворбіс подивився на Фреїта. Генерал був рясно вкритий потом. Що? запитав Ворбіс. Ну, та ефебія. Країна божевільних із божевільними ідеями, усім це відомо. «Можливо, наймудріше було б залишити їх варитися у власній глупоті?» Ворбіс похитав головою. «На жаль, дикі неблаганодійні ідеї мають руївну тенденцію поширюватися і зваблювати». Фрейд мусив визнати слушність цих слів. Йому було відомо з власного досвіду, що правдиві й очевидні аксіоми Такі, як невимовна мудрість і розважливість великого господа Ома, здавалися такими незбагненними для багатьох людей, що їх фактично доводилося вбивати, перш ніж їм відкривалася глибина їхніх хибних поглядів. Тоді як небезпечні, двозначні й хибні теорії нерідко здавалися дикому настільки привабливими, що ці схиблені особи він замислено почухав шрам. Починають ховатися високо в горах і жбурлятися камінням, аж поки їх не заморити голодом. Вони воліють радше померти, аніж набратися здорового гузду. Фриїд його набрався ще з маличку. Для нього здоровий гузд полягав у тому, щоб уникати смерті. «І що ж ви пропонуєте?» – спитав він. «Рада має бажання розпочати переговори з Фебією», – повідомив Друна. «Я, до речі, мушу організувати завтрашній виїзд делегації. «І скільки там солдатів?» – поцікавився Ворбіс. «Лише охоронець! До речі, нам гарантували безпечний прохід!» – сказав Фриїд. «Нам гарантували безпечний прохід!» – повторив Ворбіс. У його інтерпретації це прозвучало вишуканим прокляттям. «А коли опинитись там...» Фриїд хотів би відповісти. Я розмовляв із командиром ефебського гарнізону, і мені здається, що ця людина честі, хоч він, безумовно, мерзний безбожник, гірший за Харбака. Але він відчув, що краще такого ворпі не говорити. Натомість він пообіцяв. Ми будемо сторожі. А ми можемо зробити їм несподіванку? Фриїд завагався. Ми? Перепитав він. Делегацію очолю я сказав Ворвіс. Він коротко призернувся з секретарем. «Я волів би на деякий час залишити цитадель, змінити обстановку. Крім того, ми мусимо дати зрозуміти ефебцям, що вони не заслуговують на те, щоб достоїтися уваги представника вищої церковної ієрархії. Я це розмірковував над ситуаціями, що можуть виникнути, якщо вони нас спровокують». Фрейд нервово хруснув суглобами пальців, немовби цьохнув батагом. Ми дали їм слово честі? З невірними не може бути угод, обірвав його Ворбіс. Але існують певні практичні міркування, сказав якомога рішучішим, який міг наважитися тоном Фрейд. Ефепський палац є справжнім лабіринтом. Я добре це знаю. Там повно посток, туди не потрапити без провідника. «А як туди потрапляє провідник?» – запитав Ворбіс. «Мабуть, він сам себе туди проводить», – припустив генерал. «Я знаю з власного досвіду, що завжди існує інший шлях», – сказав Ворбіс. «Скрізь і повсюди є інший шлях. Його нам і покаже в належний час Господь. У цьому можна не сумніватися». «Звичайно, нам було би легше, якби в фебі виникла певна нестабільність», – сказав Друна. «Треба сказати, що там дійсно наявні певні протиріччя, і це відкриє доступ до всього поправного узбережжя», – додав Ворбіс. «Ну, до Джелю, а тоді до Цорту» вів далі Ворбіс. Друна намагався не бачити вираз обличчя Фрііта. «Це наш обов'язок!» – сказав Ворбіс. «Святий наш обов'язок! Ми не повинні забути про бідолашного брата Мурдака! Він був беззбройний і сам один!» Величезні брутові сандалії слухняно хляпали кам'яними плитами коридору до убогої келії брата Нумрода. Він намагався скласти в голові перше своє речення. «Наставнику, там черепаха що говорить? Наставнику, ця черепаха хоче? Уявляєте, наставнику, я підчув від цієї черепахи серед день, що?» Брута ніколи б не наважився уявити себе пророком. А однак не мав жодного сумніву в тому, чим завершиться розпочата таким чином розмова. Багато хто вважав Бруту ідіотом. Та він таким і видавався зі своєю кругою розгубленою фізією і кривими колишавими ногами. А ще він мав звичку рухати губами, коли розамислювався, немовби репетував подумки кожне речення. І так воно й було розмірковування давалося бруті нелегко. Більшість людей думають автоматично, думки пронизують, витанцьовуючи їхній мозок, наче статична електрика хмару. Принаймні так це йому здавалося. Тоді, як йому доводилося припасовувати одну думку до другої, немов би, будуючи стіну. За своє коротке життя він зазнав стільки гузувань зі свого схожого на діжку тіла і ніг, які, здавалося, осось розбіжаться в Рознобіч, що виробив звичку ретельно обмірковувати кожне своє слово. Брат Нумрод розпостерся Ницьма на підлозі перед статою Ома, що топче безбожників, затуливши пальцями вуха. Його знову бентежили голоси. Брута кахикнув. Тоді ще раз. брат рот підніс голову. Братину мроде. Що? Е, Братину мроде. Що? брат рот забрав пальці з вух. Так. трохи роздратовано буркнув він. «Е, вам варто щось побачити. Там, на городі. Братину мроде. Наставник послушників сів. Марми за брути світилася непідробною тривогою. «Що ти маєш на увазі?» – запитав брат Нумрод. «На городі. Це важко пояснити. Е, я знайшов, звідки були ті голоси, брате Нумроде. А ви казали прийти і розказати вам». Старий священнослужитель пронизив Бруту гострим поглядом. Та якщо і існувало будь-коли людина без найменшого натяку на лукавство і підступність, то це був Брута. Страх є дивним гумусом. Здебільшого з нього проростає покірність, причому рядами мов кукурудза, щоб легше було прополювати. Але інколи там пускає паростки бульбане покори, розростаючись під землею. У цитаделі такого підпілля було до схочу. Там були ями і тунелі квізиції, а ще були підвали і клоаки, закінуті келії, гухі кути, прогалини за стародавніми мурами і навіть природні печери у скельному підґрунті. Це була одна з таких печер. Дим із вогнища посередині виходив крізь тріщину у стелі, зникаючи врешті-решт у лабіринті чисельних димарів і світлових тунелів у горі. Серед мерехтливих тіней можна було розрізнити з десяток постатей. Вони були в непоказаному одязі з групими-відлогами. Дешевому ганчірі, яке легко було спалити після зустрічі, щоб неугавні пальці іквізиції не змогли знайти нічого інкримінуючого. Судячи з їхніх рухів, можна було припустити – що більшість цих чоловіків звикли носити зброю. Відповідні натяки, пози, мовні звороти. На одній зі стін печери було якесь зображення. Щось овальної форми з трьома невеличкими відростками вгорі, середній з них був дещо більший за інший, і трьома знизу, середній з яких був трохи довший і загострений. Дитячий малюнок черепахи. Звичайно, він вирішить до Ефебу, сказала одна з масок. Він не посміє від цього відмовитись. Йому потрібно перегородити плин ріки й істини біля самого витоку. Нам треба врятувати ситуацію, додала інша маска. Нам треба вбити Ворбіса. Але не в Фебі. Якщо це має статися, то тільки тут, щоб люди про це дізналися, коли ми станемо достатньо сильними. А ми колись такими станемо? засумнівалася маска. Її власник нервово хруснув сугубими пальців. «Навіть селяни знають, що діється щось погане. Правду не зупинити. Загатити реку істини. Але ж тоді стануться потужні прориви. Хіба ж ми не дізналися про Мурдака?» «Ха! Вбитий у Ефебі!» – сказав Ворбіс. «Хтось із нас має вирушити в Ефеби, врятувати вчителя, якщо він справді існує?» «Існує, у книзі є його ім'я. Дидактилос – дивне ім'я. Означає двопали, якщо хочете знати. Його, мабуть, шанують у Ефебі. Доставте його сюди, якщо можливо, разом із книгою». Одна з масок явно завагалася. Знову хруснуло сугоби її власника. «Але ж чи надихне людей якась книжка? Книжки їм буде замало. Це ж селяни, вони ж її читати не вміють. Але вміють слухати». «Та воно так! Але їм треба щось показати! Потрібен символ!» «У нас він є!» Ці постаті в масках інстинктивно повернулися до зображення на стіні, невиразного в мтм'яному світлі вогнища, але й чітко закарбованого в їхніх головах. Вони бачили перед собою істину, що буває нерідко такою вражаючою. «Черепаха рухається! Черепаха рухається! Черепаха рухається!» Очільник кефнув. «А тепер, – зронив він, – кинемо жереб!» Великий господь Ом набрався люті. Принаймні, енергійно вдався до такої спроби. Існує певне обмеження кількості люті, якої можна набратися, перебуваючи за один дюйм від землі, і це створювало для нього велику проблему. Він мовчки прокляв жука, хоч таким самим успіхом він міг виповивати водою водою ставок. Це не справило жодного враження. Жук не клопуював відповз геть. Тоді він прокляв до восьмого коліна диню, але знову нічого не сталося. Він спробував наслати на неї нашестя фурункулів, диня лежала собі потрохи дозріваючи. Лише тому, що ми він тимчасово опинився в такій ганебній ситуації, цілий світ вирішив цим скористатися. Нічого, сказав він собі, от коли ом поверне властиву йому форму і потугу, будуть зроблені відповідні кроки племена жуків і динь, що пошкодують, що були створені. І щось украй жахливе станеться з усіма орлами. І, і ще виникне свята заповідь, яка сприятиме зростанню кількості вирощених салатів. Коли нарешті повернувся той оплацькуватий молодик разом із восково-блідим чоловіком, великий господь Ом не мав не найменшого настрою вести світські бесіди. До того ж, із черепашої точки зору, навіть найпривабливіша людська особа була б лише парою ніг, далекою загостреною головою і десь там у горі абсолютно недоречними ніздрями. «Хто це?» – гаркнув він. «Це брат Мрод, пояснив Брута. «Наставник послушників, дуже важлива особа». «А я ж казав тобі не приводити сюди якогось старого жирного педофіла», – заволав у його голові в голос. Твої очні яблука шкварчатимуть за це у вогняних штольнях! Брута клякнув. Я не можу прийти до Верховного Шриця, якомога терплячіше пояснив він. Послушникам не можна заходити до Великого Храму ніколи, за винятком особливих випадків. Якщо мене там упіймають, я буду покараний за помилковість своїх діянь квізицією. Це закон! Топий, йолоп! – вироскнула черепаха. Нумрод вирішив, що настала пора втрутитися. «Послушнику, Брута!» – мовив він. «З якого це диво ти щось говориш, малій черепасі?» «Тому що...» – завагався Брута. «Тому що вона розмовляє зі мною. Чуєте?» Брат Нумрод придивився до невеличкої одноокої голови, що стирчала з-під панцера. За великим рахунком він був доброю людиною. Інколи демони і дияволи справді вкладали йому в голову бентежні думки, але він слідкував за тим, щоб вони там і залишалися. А тому ніяк не заслуговував бути названий тим словом, яким його обізвала черепаха. Тим паче, що навіть почувши його, він би, ймовірно, пропустив, що це щось пов'язане з ногами, типу педикюру. І він чудово усвідомлював можливість чути голоси, приписувані демонам, а інколи й богам. Але ж не черепахам. Це було щось нове. Через цю черепаху він відчув занепокоєність стосовно брути, якого завжди вважав добродушним недотепою, який без зайвих нарікань виконував усе, що його попросити. Чимало послушників, звісно, добровільно золошувалося чистити вигрібні ями і клітки для биків завдяки хімірній вірі в те, що святість і богачесті якимось чином пов'язані з зануренням в багно. Брута ніколи не виявляв доброї волі, але завжди робив те, що йому казали. Причому не для того, аби справити на когось враження, а просто тому, що йому так звеліли. І ось тепер він почав розмовляти з черепахами. «Можу сказати тобі, Брута», – заперечив він, – «що вона не розмовляє?» «Ви її не чуєте?» «Я її не можу почути, Брута!» «Вона мені сказала, що вона...» – Брута залагався. «Сказала, що вона великий господь!» Він здригнувся. Бабуся його вже лупнула б чимось важким. «Он як! Розумієш, Бруто?» мовив брат Нумрод, якого легенько пересмикнуло. «Такі речі нерідко трапляються з юнаками, яких покликала церква. Я смію припустити, що коли тебе було покликано, ти теж почув голос великого господа, га?» Бруто не вовив суть метафори. Він пригадав голос своєї бабусі. Його не покликали, а радше послали. Але він все одно кивнув. «А враховуючи твоє завзяття, цілком природно, що тобі здається, ніби ти чуєш, як промовляє до тебе великий Господь!» – вів далі Нумрод. Черепаха аж підстрибнула. «А що б тебе вразили гормовиці? зарепетувала вона. «Гадаю, тобі допоможуть фізичні вправи», – порадив Нумрод, – «і обливання холодною водою». А що б тобі судомитись на пекельних палях? Нумрод простягнув руку і схопив черепаху, перегорнувши її догори лапками. Вона розлючена ними засмикала. А як вона тут опинилася, га? Не знаю, брате Нумроде, слухняно визнав Брута. А щоб відсохла і відпала твоя рука, репутував голосу його голові. А знаєш, вони доволі їстівні, сказав наставник послушників, а тоді побачив вираз обличчя Брути. Ну от поміркой, – мовив він, – чи міг би великий господь Ом, – він особнив себе священними рогами, – явити себе в образі такої нікчемної істоти? У вигляді бика – це так, звичайно. Або, скажімо, орла. Можливо, навіть лебедя. Але черепахи? А щоб твої статеві органи поросли, крильми ми відлетіли геть. Та з зрештою. – вів далі Нумрот, не підозрюючи про таємні волання в голові Брути. – На чудеса могла б сподобатися черепаха? – Га? – А щоб твої кісточки розчавили, ще липи велетнів? – Можливо обернути салату золото, – захиготів брат Нумрот, блаженно обділений найменшим почуттям гумору. – Розчавити лапами мурашок? – Га-га! – слухняно відгукнувся Брута. Я віднесу її на кухню, щоб тобі не заважала, вирішив наставник послушників. З них роблять чудовий супчик. І після цього ти вже не чутимеш жодних голосів. Без гуздя лікується вогнем. Га? Супчик? Е, е пробурмотів Брута. А щоб твої кишки намоталися на дерево, аж поки ти пожалкуєш? Нумрод зернув грядки. Там було повно динь, гарбузів і огірків. Він здригнувся. «Багато холодної води! Ось що потрібно!» – зронив він. «Багато-багато!» Він подивився знову на Бруту. «Га!» А тоді побрів до кухні. Великий господь Ом лежав догори лапами в кошику на одній із кухонь, напівпохований під пучками зілля і моркви. Перевернута черепаха спробує виправити своє становище, вистремивши насамперед, якомога далі, свою шию і пробуючи скористатися головою як важелем. Якщо це не допоможе – вона почне нестямно розмахувати лапами, сподіваючись таким чином розгайдатись і перекрутитись. Перевернута черепаха перебуває на дев'ятому місці в рейтингу найжалюгіднішої стоди мульти Всесвіті. Перевернута черепаха, яка знає, що має статися з нею невдовзі, опиняється там вище, принаймні на четвертому місці. Найшвидше вбити черепаху можна, занурюючи її в каструлю з окропом. Цитадель була всіяна кухнями, складами і ремісничими майстернями, що належали церковному простолюду. Потрібно сорок чоловіків, які міцно стоять на землі для того, щоб утримати одну людину, чия голова витає десь у хмарах. Це була лише одна з таких кухонь у підвалі зі закиптявілою стелею, центральне місце, в якій займала склепінчаста піч. Під димоходом гуділо полум'я, кухарські собаки бігали в колесах, обертаючи жорен, тиски піднімалися і падали на дошки для рубання м'яса. Збоку від топки стояла серед купи закіптюжених казанчиків невеличка каструля з водою, що вже починала кипіти. А щоб гарбаки помсти з жерви ваші почорнілі ніздрі, верещав Ом, відчайдушно тригаючи лапами. Кошик захитався, чиясь волохата рука забрала з кошика зілля. А щоб твою печінку поддзьобували яструби. Тепер ця рука забрала з кошика моркву. А щоб тебе терзали тисячі ран. Рука сягнула до кошика і схопила великого господа Ома. «А щоб грибив людожери, заткайся!» – просичав Брута, хаваючи черепаху під накидку. Він ковзнув бочком до дверей, ніким не помічений серед загального кулінарного сум'яття. Лише один із кухарів звернув на нього увагу, вигнувши брову. «Мушу віднести її назад!» – пробормотів Брута, видобуваючи черепаху і послужливою нею помахав. «Наказ диякона. Кухар насупився, а тоді знизав почуємо. Послужники вважалися найупослідженішою формою життя, але накази ієрархії мали виконуватися без зайвих запитань. Хіба що той, хто їх поставив, бажав опинитися в вічнавіщі з набагато серйознішими питаннячками на кшталт того, чи є надія потрапити на небеса після того, як тебе підсмажить живцем. Коли в них вже вийшли на подвір'я, Брута притулився до стіни і перевів подих. «А щоб твої очні яблука?» – знову взялася за своє черепаха. «Ще одне слово!» – огризнувся Брута. «І знову опинися у кошику!» Черепаха замовку. «Схоже, я можу потрапити у велику халепу за те, що пропустив урок порівняльної релігії з братом Велком», – забідкався Брута. Щоправда, Великий Господь зробив того бідолагу короткозорим, і він, можливо, не зауважить моєї відсутності. Бо інакше я мушу зізнатися у своєму чинку, адже вводити брата в оману є грехом, за який Великий Господь спровадить мене на мільйон років до пекла. У цьому випадку я виявлю малосердя, пообіцяла черепаха. Не більше тисячі років. Це максимум. Бабуся казала мені, що після смерті я однак потраплю до пекла. Зігноривав обіцянку Брута. Життя само по собі гріховне, а отже, цілком логічно, що поки живеш, мусиш щодня грішити. Він подивився на черепаху. Я знаю, що ти не можеш бути великим господом Омом, він осінив себе священними рогами. Адже якби я доторкнувся до великого господа Ома, знову священні роги, мої руки спопеліли б. От і братну Мрод сказав, що великий господ ніколи б не став черепахою. Але в книзі пророка Оцени згадуються про те, як під час його булкань пустелою з ним розмовляли духи землі і повітря, тож я подумав, що ти, мабуть, один із них. Черепаха втупилася в нього своїм єдиним оком, а тоді запитала. Такий довготелесий тип? З густою бородою? А очі постійно бігають? Що? – розгубився Брута. Здається, я його пригадую, – сказала черепаха. Коли розмовляв, у нього бігали очі. А він постійно розмовляв, саме з собою. Весь час наштовхувався на волуни. «Він три місяці пукав пустею», – додав Брута. «Всім усе й пояснюється», – зронила черепаха. «Там майже немає нічого їстівного, крім грібів». «Можливо, ти демон», – припустив Брута. «А семи книжжа забороняє нам вести розмови з демонами. Проте, опираючись з демоном, каже пророк Фруні». Ми зміцнюємо нашу віру. А щоб на твоїх зубах з'явилися розпечні до червоного гнайніки. Перепрошую. Я присягаюся собою, що я великий господь Ом, найвеличніший з богів. Брута постукав черепаху по панциру. Нехайно ну, я щось покажу тобі, демоне. Він прислухався і відчув, як зростає його віра. Хоч це і не була найвеличніша статуя Ома. Але вона була найближча. Містилася вона в підвалах біля темниць, призначених для в'язнів і геретиків. І виготовлена вона була зі склепоних докупи залізних плит. Підвали були безлюдні, якщо нерахувати двох послушників, які штовхали десь у долоні неоковирного візочка. «Яке здорове бичисько, бурхнула черепаха. «Достовірна подоба великого господа Ома в одному з його земних утілень!» – гордо виголосив Брута. «І ти хочеш сказати, що ти – це він?» «Останнім часом я трохи занедужав», – озвалася черепаха. Її худюча шия ще більше вистромилася. «У цього на спині двері?» – здивувалася вона. «Навіщо йому ці двері на спині?» «Для того, щоб укласти туди все гріховне», – пояснив Брута. «А нащо ще один на животі?» «Щоб висипати очищений від скверний прах», – відповів Брута. А з ніздрів висунеться дим, застерігаючи безбожників. Черепаха вигнула шию, розглядаючи ряди загартованих дверей. Подивилася вгору на вкриті сажею стіни, тоді вниз на порожню тепер яму для багаття під залізним биком. Вона дійшла певного висновку. Кліпнула своїм єдиним оком. «Це для людей?» – вимовила вона врешті-решт. «Ви там підсмажуєте людей?» «Ось воно!» – вигукнув переможно Брута. – Це доказ того, що ти не є великим господом. Бо він би знав, що ми, звичайно, тут людей не спалюємо. Спалювати тут людей? Та це було нечувано. – Он як? – зронила черепаха. – А що тоді? – Тут знищуються всілякі єретичні речі та інше подібне сміття, – пояснив Брута. – Дуже розсудливо, – погодилась черепаха. «А грішники й лиходії зазнають очищення вогнем у ямах квізиції або ж інколи перед великим храмом», – вів далі Брута. «Великий Господь мав би це знати». «Мені просто вилетіло з голови», – тихенько зауважила черепаха. «Великий Господь Ом, – священні роги, – мав би знати те, що він сам повідав пророку Воуспуру». Брута кахикнув і насупив брови, що мало свідчити про його глибоку задуму. «Нехай благодатний вогонь спалить до тла невіруючого! Вірш шістдесят п'ятий!» «У рік поблажливого овоча єпископ Крібельфор навернув демона лише силою переконання», – повідомив Брута. «Тою після пристав до церкви і став і діаконом. Принаймні є такі свідчення». «Я не заперечу проти навертання силою!» Почала була черепаха. Мене не спокусить твій брехливий язик, рептіліє, не дослухав її Брута. Бо я сильний у своїй вірі, черепаха аж застогнала від зусиль. А щоб тебе перун ясний тріснув. Над головою Брути з'явилась маленька, мацюпусінька чорна хмарка, а бравую б смолила маленька, мацюпусінька блискавка. Була вона не потужніша за іскорку, що можеш уганути від котячої шерсті в спекотну суху погоду. Ой, тепер ти мені віриш? поцікавилася черепаха.